سورت التين دا مکی سورت ده او بده کې هم اتا یا تن پدی سورت کې هم اتا یا تن دي او د سورت الغروج نا پت نازل شولې ها د کوم شان نزول کې جناب عبدالله ابن تامر واقع راځي انو د سورت الغروج نا پت نازل شولې او د سوره قريش نا مکی نازل شولې سوره قريش په حاله کې د مې نمبر سورت ده د قران په حالت د نزول کې 28 نمبر سورت علیدیمه کې 95 په حالت د نزول کې 28 نمبر سورته قرآن ده ماقبل سره را بچته ده او قبل کے بیان د نعمت خاصه اړ او په دې کې د نعمت عامه علا نُطِلَ الْإِنْسَانُ خُصُوصًا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ پټول مومنان باندې دا د نعمت عامه احسان عامه موضوع بیان د شواهدو په دې باندې چې ان تقويم الإنسان أحسن شد انسان جوڑی دل بہتر او اللہ و اللہ فرائض منصبیہ ورکلی دی او غفع اللیین کدے نو فرمائی بسم اللہ الذین افعال عالمان بی آذ الحال الرحمنی علی الانسان بی احسن تقویم الرحیم علی المومنین بی اجر غیر ممنون والتین قسم دیوی پتین باندی یعنی پہ انذر باندی والزیتون او قسم دیوی پہ خون باندی زیتون باندی خون باندی دا تینجې دے ان دې ترتدا دا اندرو نا ان دا هغه ځای دی چې کوم دا حضرت ابراهيم عليه سلام هجرت کړو او دا زيتون چې دی نو دا مولد دی تعالی سلام دی هغه دې کې ولادت شو او وطور سینین دا د غرنوند دی دا کم غرنوند دی چې الله ته حضرت موسی علیه الصلاۃ والسلام لا کتاب ورکړو تلویق د شه روزي چونه وله الله دړي رفقه وي ان الله ورسولہ نور یونی ته بیا راشه اغالته ته له در ته تان وی قل کل ته جوړ کرا او غي ور ته ورد عبادت کو دو ور ته ټرینټ نی आवाजونه کو دا غي ذکر وقور تینين او قسم می دی وقور تینين باندې وحادل یعنی پر غرد تینين باندې وحادل بلد الامين او قسم می دی پر یامن والا قار باندې لقد خلقنا الانسان قسم می دی پر یامن والا قار باندې اندا سوره 3 چی دی نو دا پورا پورا پورا تیدا مکیره پدې کې تا یاد لیدل او 34 پدې کلمات دي حضورې تین کې 34 کلمات 150 پدې حروف دي 34 کلمات 150 پدې حروف دي نو دا وتی نو وها ذل بلدی لامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقويم په تاکې طرح موږ پیدا کړو انسان درا فی احسن بهترین سانچکي انودا الله تعالی وی موږ يرغان بهترین پیدا کړو دا ابو جعفر منصور داغه د دا موتابنه ایتاب دربار کې دی واجب واه کړه د له هغه دا چې موتابنه ایتاب دربار کې ابو جعفر منصور راغې را انا غوي چې خذله خذت ویلو په تو په ماته لا ته کې چې د انور نپتنی ټول راځه مش ایو ته د انورنا څوک است دیاګو پردې ټول ورته چې د انورنا څوک دلیشتا په صورت کې کتاب دا تي ویلی چې د انورنا تل تنه نو طلاق نو بس دا خبره کو دربان طلاقه ټول ورته طریقه د طلاقه بس دې وی بس طلاقه لري ورته دا لکه جو ابو جعفر منصور دربار ان داد امام بوحنیفه حاضر دراغ موسی بن نه دربان په ولی په قران کې الله فرمایلی لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم ما انسان د هر څه ته جوړ کړي درې نه به ترينه انسان ته جوړ کړي نور تا ګوره انسان نه څه ته کړي ده د خپل بدن څخه لا انور نه دی ښکته او د خپل قدم د انور نه ښکته دا یو دي تر مونږه واقعیا د بني ترایل د قومه راغلی و د بني ترایل راغلی قوم چې په بني کې یو تعالی وغه متجاب و الله به دعاګانې قبولوله چې الله به دعاګانې قبولوله نو قوم وروسته غبر ته الله وفرمای چې ته هو اجمان ادریس والا او چې هغه اور ته ویله الله هغه اور ته په دغره وی ادریس والا الله به راه له پاغه زه قبول ای بیا په ځای به درته قبول ای انو دې چې سوالې کو نارو خدي سره په صلاۃ قوم خدي اور ته وی په سوال لا وکړي حضرت انور په شان پرکی ګمټمانه ته تطوب په انسانانو چې مانګه ادته توکلی دیو توی بڅوو یې نه یره دې ته پکې ته ضرورت کې هغه ورتهینې د اصفوان کې نور دو سواله غیر بیا د پرې کوڅو کپڑا یو سوالبا زما په مشوره دا کې انو کدا وګرځې توله ورته کې ځا مخه qayt مې ډیری انو جوړته وی چې دا تمام پدې کې دا باده په نه دا خپل کزه مې نو دا الله نه سوالو کوي الله دا چې کې تکې جدادې نه چر دراغلی یې په چار کې اپیره ناراض او تا به راډونه بل د چې ورڅ او کته نظام نه پیژنده هغه تا دروازه دی ورته وي دی ورته یې ځمګل بث ته اوس په مننه ته تا سره کوم چې ته تم راځه نو بهار ونه دی ورته دې دی قوارہ کاږي یا قوارہ کاغذانه قوارہ کوي پولیس والے ولیدل نو دیو بغیره کې خیری پولیس والے پیرا له دی زما جما پدرا ادا جما پدوا کوي ته دا چې ته تر دې چیرې دی ایو څه ورګه با ټان و باچا دې وي باچا ورته دې واره راوړلې چې خدي ته وکتل ورته وي ها وې جگړه ما ته دې چې تک قابل ما سره باندې ښا پور کې ورته نه ته دې بر راوقي دا ا دې او تا لاڅه کوونه دې مرهم کوه دې ورته باچا ا دې نمړې ما ما په در بخلې انا ورته دې بخلې دې یا ویلیکلې دا کا لیکلې ورته خده ورته وبخله چې لیک دې په راغه دې درې ظالماتي دو سواله قدرت لرله اشته نو یو سوالي بلکوي الله دې خداینه می شادو جوړا نو پځای باندې پتاق باندې غشادو شو کی شادو شو باسي لکن او دا ته بلا پیره راغ ته وی غرضوله پړم هغه بیا منډې کړه کاون پته خبري حکوله شي هغه په سیلاله هغه ته خیر دې کني لکه سوالو هغه ورته ویننه کومې چې تر یو سوال در سره دی غوکا نو بس دې چېډر مجبورې چې الله داړه په داړه نو کدا ما غوښه کاون دې ما غفا نو فرمایي والتین والزیتون قسمت لکنه لقد قلقن الانسان فی احضر سقویم و تحقیق سرمونگا پیدا کرنه انسان لرا فی احضرین سانچه ثم رددناو اتفل سافرین بیا مونگا رددناو ها يرجعو الى ثم رددناو اتفل سافرین بیا غلام دیزیتو بمونگا بودو اتفل سافرین الَّذِينَ آمَنُوا انو دا حتفل سافرین لشاہ ان البناطينا في درك الاقل من النار جهنم متطبقه برنه طبقه د ټول ناواله طبقه غونګار مسلمانان همدا تا له تا څو مږي او یو که زمدايه لريخ به جنت ته دي خو پورا غبي په کورونو بیاوال ته جو نو دا خلک دي نه دا هغه بره طبقه دي ټول یو بګینه دی ویلې زبانه والله که دا ګداګانم نه غلاړ دیب مورتدي چا په وګي ګوري بیاو ور دا برہ تا قبل دی غننگارو متلمانا دی متقبہ کی دا ورپتی دی دایانو دا درې متقبہ ورپتی دی یوه دیانو تلور متقبہ د دقیق طالبین دا یو ډلاتی رشیوا پنځمه متقبہ کی نو دا بده عام کافرانو پدوم متقبہ د مشرکین او متقبہ د منافقین خطرناک متقبہ لازم تاسو دین اوتہ منافق ته وی قول او فیل کی ته زیاد وی غزو موږ تاسو د فریب بدل په ټول باندې مو کی ته ولاری او خدای دې الله بلا در کا الله دې نکو نه نظر کويږي نو نکو نو به وښلاوي دا یو بندا ټول غلي دي په دې وخت کې باندې منافقت دي نو داګه منافقت کړي دا و ما طبقال نو پرمایله الا الذين امنوا مگر اعتقان جيماني راودي واعمل الصالحات یو نه عملو نه وکړو فلهم اجرون غیر ممنون دې دې پار به دا دې اجر وي چه بغ قد مقتو کې دې لغې لرنی وي غیر مقطوعن تکيګي ونه مې انکې فما يكذبك بعد بن دين سما يعكذبو کا بعد بالدين فتكذيب وانك هي بعد فستدينا بالدين ده بدلی اور دلالا عليك الله بيحكم الحاكمين ولنذ الله تعالی احكم ذات فتلك صورت او بدی او د سوره الغروج نه پس نازل شوه ده ها د کوم شان نزول کې د عبد الله واقع تامر واقعا راځي ان د سوره پس نازل شوه ده او د سوره قريش نه مخکې نازل شوه ده سوره قريش په حال کې جمع کې 95 نمبر سورۃ پیداد قران په حالت د نزول کې 28 نمبر سورۃ ها الی جمع کې 95 په حالت د نزول کې 28 نمبر سورۃ قران ده ما قبل سريره بتدي ما قبل کې بیان د نعمت خاصه اور نبی او بدی کینه امتی عامہ علا نطفه الانسان خصوصا علی المؤمنین پټو لو مؤمنان باندې دا انعام عامہ احسان عامہ موضوع بیان د شواهدو بدی باندې چې ان تقويم الانسان احسن چې انسان جوړیدل بهتر شوه دي او الله ورلا فرایض منتبیه ورګړیلی او هغه په یلی کې نو فرمایي بسم اللہ الذین افعال عالمان بی آذ الحال الرحمن علی الانسان بی احسن تقویم الرحیم علی المومنین بی اجر غیر ممنون و تین قسمی دوی پتین بانده, بانده او قسمی دوی پہ خون بانده زیتون بانده خون بانده دا تین چی دے انو دیت ربت دا دے انذرونا دا آغاز ہے دے چې کوم دا حضرت ابراهيم عليه السلام هجرت کړو او دا زيتون چې ده نو دا مولد د ايتال عليه السلام ده هغه دې کې ولادت شو او وطورتينين دا د غرنوند ده دا کوم غرنون ده چې الله ته حضرت موسی عليه السلام کتاب ورکړو سلوي دیش روزي چونه وله الله دړي رفقې وي ان الله وذل نورونی تبيار اچه اغه تل ته د تاندري خپل کلته جوړ کړو اغیر اعبادت کو دور تکرین ٹرین آوازون اکول دا اغیر ذکر وطور تینین او قسم میری پر طور تینین بانده وحادل یعنی پر غرض تینین بانده وحادل بلد الامین او قسم میری پر امن والا خار بانده لقد خلقن الانسان قسم میری پر امن والا خار بانده انو دا سوره تین چه ده نو دا پورا سورت چه دا مکی ده پا دی کہتا یا تو نید 34 کلمات به حضور تین کې 34 کلمات 150 په حروف دي 34 کلمات 150 په حروف دي ندا و تینو وحال البلد لامین لقد خلقنا الانسان في احدن تقويم په تاکيد سره موږ پیدا کړل و ان تر په احدن تقويم په بهتري نه سانچکي اندا الله تعالی وی موږ رتنګ بهتري پیدا پیداکر دا ابو جعفر منصور داغه در مصابنه ایتاب په دربار کې یو جب واه کې را دلی و هغه دا چې مصابنه ایتاب په دربار کې ابو جعفر منصور راغې انا غوي چې خذله خذت ویلو په په ما ثلاثه کې جری د انور نقه تني مليان ټول راځه مش ایو د انور نور نڅو کې تدیابو پردی ټول ورته چې د انور نڅو کې دلیشتا انو تدی طورا کی کتاب دات ویلی چې د انور مته تنینو ته طلاق په بس دا غز غو دربانې طلاقه ټول و طریقه د طلاقه بس دی وی بس طلاقه لري ورته دا لغچو ابو جعفر منصور دربارو ان دا امام بوحنی په شاګرد راغی موتا بن عیتا دی ورته وی جنوې طلاق نه در باندې دی ولی د قران کې الله فرمایلی لقد خلقنا الانسان فی أحسن تقويم ما انسان د ارثنا کې ته جوړ کړي دغه له بهتري انسان ته جوړ کړي نور تا ګور د انسان ته ته دوه تا ګور نور انسان لري چې ته ته د بدنات لا نور نه دی ښکته او د قدم د انور نه ښکته انه دا یوه دي تر ملته واقع د بني ترایل دو قومه راغلي و د بني ترایل راغلي قوم چې په بني کې یو تر یو هغه مستجاب الدعوات الله به چې الله به دعاګانې قبولوله نو مداو پیغمبر تعالی او فرماییده ده تو اجتماع ادریس والا اوغور توی یی الله اوغور توی بستګره یی ادریس والا الله بهغه زې قبلې بیاو په زې به در له قبلې انه دې څوالې کو لړې خدي سره صلاو خدي اوغور توی به سوال لاوک چی حضرت نور شان پرکیه اجتماع ته په کائنات کې بنډي په انسانانو کې شماله کې ته تو کړی دی او توی به ته پکې ته ضرورت اگر ورتهینه را سوال وروم به کې نور دو سوال غیري به دا خپلې قصې وکړم یو سوال به زما په مشوره دا کې ان که د غږې ټولو راځي کې ځماخه قایمې می ان جوړته وي چې دا تمام په دې کې د بادا په نه دا خپل قصہ مې دا نو دا الله نه سوال کوي الله که دا ملات کې تکې دلا کې نچر دراغلي ناراض ان غو جوړ نه آتا په چار کې پیره ناراض او تا به راडून بل د چ ورته وکړته نو دم نه تا دروازه دی ورته چیرته ور دې ځمګه بڅټه اوس پمنه ته تا تر څو کوم جزا تم راکې تشو نو بهارو ول نو ورته دې دې پاره کاګي غي غي پاره کاغذ نه پاره کړی پولیس وాలولي نو دېو به غيره کې خيري پولیس واله پیرا له دې ویلا زما فضا را ادا زما فضا کې تشوا اوس دا وایي کده تر دې کارې نو 50 ورګه با ځان او سپورکاو ایوب دې چنجي کتل با چاته وی با چاته ورته دروازه راولې کې ورته د یی دغه په صدا په ورته ماده ته یی چې څنګه قابلیت دی ماده کور کی وردی نه ته ته بر راو پیږه ا تا لا دخ کو نه دیم رم کوه دي ورته بهاتیا بس دې لمړی بسملو میما ما په دربخلی انا غو ورته بهخلی د بیا ویلیکلی داکا لیکلی ورته په دغه ورته په قلم ویژه تا آزاد کی لیک دې پارا دې د غړی ظالم هکې عمره سپه په دان تیریږي دوه سواله قدرت له ناشته نو یو سواله بلوکی الله د ښځینه نشادو جوړه کا نو پځای باندې پتا باندې غشادوش وا چې شادو شبا ته وې د خپل پیر راپ ته وی ګرځول پړم هغه بیا منډې کړهون پځه بری حکولې هغه په سیلړه هغه ته وې چې خیر دې کنې لکه سوال وک هغه و ته وې نو کومې شهرې او سوال درته دی غوکا نو بس دې چې ډېر مجبور کې الله درپا درانو کدم هغه شو د ما غپا نو فرمای و تین و انو لقد خلقنا الانسان في اضطراب تقويم فتاكيد ترمغا پیدا کر انسان درا و بهترین سانچک ثم رددنا او اسفل تاپرین بیا مونگا رددنا اوغو ها يرجو انت ثم رددنا او اطل بیا غلان دیته موگا بوز او اطل انو الا الذين امنوا ان ذا اطل تاپرین د جاءل دا من البناطقین فی درک الاقل من النار ذجهنم و تطقات دیگر برنه تطقا ترون اوله تطقا گونانگار مسلمانان څنګه تاسو له کطا ته مې یو وختم دانیږي نه جنت ته لی خو پورا غپی بقرون بیاوال ته جو نو دا خلک کیدنه دا غبره تطکی ټول ټول یو بګینه دی له زبانه زم والله که دا ګداغان میغلار دایبه مرتضی چا په وګی غری بیاو ور دی برہ طبقه دي گونګار او مسلمانان دغه طبقه دي ورپتي دا دي تایانو ده دغه طبقه ورپتي دي يهودياني ثلورم طبقه ده دغيب الطابئين ده یو ډلې ترشوا پینځمه طبقه چی ندا بده عام کافران پدمه طبقه ده مشرکین و طبقه ده منافقين خطرناک طبقه لازم ګا تاذدين ہوتاي منافق ته وي قول او فعل کې تضاد دی غزو نه تاسو د فرې بدلې پټولو باندې موسکی چولاري چو او بنت شولت تناتي وکتری خدائر لا فلا در کا اللہ دی نکو نہ نظر کی گنی کو نکو نو بے ہوش لا وے تا یہ بنتا تول غلی دی ان پرے وجا ون دامن افقت نو تاں نو فرمائی الا الذين امنو مگر اذكرتان جی ایمان راڑے واعملو الصالحات اونے عملو میں اوکلو فلہم اجر غیر منون دی پار ودا دی جری تی غب قط مقطو کی دی لا غیر رنوی غیر مقطوعن تکگی ونم ینسکی فما یکذبک بعد اما يكذبوا بعد بالدين فالتكذيب هنا كهي بعد فصدينا بالدين ده بدلي اور دلالا عليك الله بيحكم الحاكمين ولنري الله تعالى احكم ذات فتلكون کے الله يو په تلکون کې نه ده هغه احکام ویلي دي تفصیل هو په دې تفصیل کې خودا بنه فوقيت مرادي انا هغه بالکل پیدا او موږ جواب ورکوي چې ااو الله تعالی هم په تلکون کې نور په تلکون کې واړه ججان د ځان نفقه مقرر کړی دي کنه دنیا کې هغه وړي وړي په تللې کې کچري احکم ال عاکوین نه مراد کچري طرف الله تعالی وي د احکم کې د تفصیل بیا نو ججان په دنیا کې حکم نه لنیږي کله مانی کافر کېږي با اللہ نور جا جانم جوڑ کری او دوئی پہ تلیوالے اپل اذان جوڑ کرے دیوارو نفرمائی صورت العلا دا مکی صورت